Bé, doncs la valoració és positiva contents d'entrar en força amb més força a l'Ajuntament de Figueres hem eh, millorat els resultats de fa quatre anys per tant molt contents de tenir aquests tres regidors a, a l'ajuntament i també contents de que no s'hagi eh, confirmat o s'hagi eh, repetit una majoria absoluta que en cap cas trobem que, que sigui positiva en aquest sentit per la ciutat contents també per el, el resultat de eh, general de les esquerres a, a Figueres i amb moltes ganes de treballar com hem anat dient aquests dies doncs, eh, per la justícia social a Figueres per tenir igualtat d'oportunitats eh, que tots els Figuerens tinguem igualtat d'oportunitats continuar treballant fermament des dels municipis per la independència i el que cap capgirar el municipi, amb tres regidors ho podrem fer molta força, serem veus i ulls de tots aquells que ens han donat la confiança i dels que no també, perquè el que dèiem, nou Volem un ajuntament més transparent, més participatiu i, amb, i amb que, que es garanteixin totes, eh, tota la justícia social i, i totes les condicions dignes de vida per tothom. I contents? Ah! que a partir de demà parlarà tothom. Quin ha de ser el de la CUP a partir de mm. Bé, en aquest sentit, com sabeu, som una organització assembleària, cal valorar els resultats eh, col·lectivament, Eh, nosaltres ho hem repetit estem al servei del que, del que acabo de dir no? de la transformació dels canvis reals en la ciutat tant pel que fa a la participació com amb la transformació social Llavors, eh, nosaltres estarem amb eh, tots aquells que vulguin transformar la ciutat que vulguin plantejar propostes clares de canvi i allà hi serem eh, ja sigui eh, d'entrada o durant els propers 4 anys eh, per tirar endavant projectes per crear i ser propositius i, i canviar la situació de, de la ciutat.